uridukum anabiru usama al-rishidiyyin saya mendengar inna rahmatillah sekalian kita menyambung ke tafsir surah al-a'raf ayat 17 berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala a'amuzu billahi minasy syaithanir rajim wama tilka ya musa qala hiya 'asaya atawakkatu wa ahushshu 'ala gadami wa liyafihha ma'arib ukra qala alqihha ya musa falqaha fa iyaha hiya hayyatun tas'a qala khudhha fanu'idha sirataha alula wa adhmuma yalak ila janahika takhruju baydha'a min laysu in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina alkubra idh hab ila fir'auna innahu apakah ada tangan kananmu wahai Musa berkata Musa ialah tongkatku aku berdiri dengannya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya Allah kemudian lemparkannya wahai Musa lalu lemparkan tongkat itu maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat Allah SWT Peganglah ia jangan takut Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula Dan kepikkanlah tanganmu ke ketiakmu Dan saya ia akan keluar menjadi putih cemerlang, tanpa cacat Sebagai mu'jizat yang lain pula Untuk kami perlihatkan kepada mu Sebagai tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar Pergilah kepada Fir'aun Sungguhnya dia telah melampaui batas Mungkinlah tuan-tuan terjemahan yang sebegini Dari Tafsir Al-Azhar Tafsir Al-Azhar ni adalah Karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mempergang seorang mempastir yang mengajar di Masjid Ijaz beliau ni ada kursi ni mengajar ilmu tafsir tuan-tuan Ma'ibah bagi contohnya tuan-tuan lihat beliau ni bagi ilmu tafsir ni dalam kuliah-kuliah tafsir di sana jadi ayat ni masih lagi menyesalkan tentang Nabi Musa dengan Arab ni Yaitu ketika Allah bertanya kepada Musa padahal Allah maha mengetahui apa yang ada pada Nabi Musa dia bertanya untuk mempastikan bahawa di tangan itu adalah satu tongkat yang Nabi Musa sendiri akhirnya akan merasa lega ia adalah tongkat yang perananya tertentu itu Kerana ia akan ditukarkan Allah menjadi ular Sebagai mujizat untuk Nabi Musa Kayu kering ini tuan-tuan di Muliqat al Kalau kita lihat dalam kitab-kit tafsir Tak lah penjelasan tentang hakikat kejadiannya Daripada kayu apa Cuma dalam tafsir Samar Kanji sahaja Ada menjelaskan daripada kayu Daripada pokok di syurga Yang merupakan satu pokok yang tumbuh dekat dengan Rumah Nabi Su'ayn di Madian dan Musa terbiasa mengambil pokok ini ada ceritanya tuan-tuan Tapi pandangan-pandangan ini tak disebabkan kebanyakan para ulama tafsir Most probably yang merupakan kisah Israelian Tak payahlah tuan-tuan Kita pergi cari pula kayu. Ayuh, jumpa, jumpa kayu Jumpa kayu koka Jumpa kayu kuning Boleh rendah dalam air Semburkan orang Syirik kepada Allah SWT. Jangan buat perkara seperti ini Kalau ada siapa yang menjual kayu-kayu dengan Anggapan dia kayu buat batera Nabi Nur Dia kayu untuk buat tongkat Nabi Musa, ia kayu untuk pakai, pakai cincin Nabi Sulaiman Tak ada tuan-tuan Wahdi tidak ada dan pun tidak ada Kalau hanya dia sebut sebagai satu kisah isyariat Takkan itu Tak ada pula Islam menyuruh kita untuk Maksud tadabur ini kena haki itu Bukanlah mentadabur cari harikat mana ni Pergi jual, pergi kempen di mana-mana tuan-tuan Bagi peniaga-peniaga muslim Janganlah kita interwitch Over sangat Sunat, kalau kita jual benda Kereta rupanya Penaik sirian cerita dengan orang tuan-tuan Penaik sirian Jangan cerita sentiasa tip -top. Kita berdosa Walataj'alul Allah, harudhatil imanikum. Jangan jadikan kena Allah SWT itu sebagai alatan untuk kamu sumpah murah. Apa yang kamu boleh capai? Kamu jadi jutawan dengan apa yang kamu tipu manusia itu. Mereka jaga diri kita Tuan-tuan kalau sekian yang terjadi pada zaman perubahan seperti ini. Jadilah menjadi Muslim yang di surah hadisah tajwizaduk, manabidustiqin walshalatul salihin. Menyabgi yang jujur yang menempah syurga Allah SWT itu adalah mereka yang jujur Amanah dalam tiba ni tuan-tuan ini mulakan Allah kita. Syekh Imam Ghazali almarhumahulis buku yang tajuknya kaifana ta'amalu ma'al Quran bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. menceritakan ter masalah yang jadi malu taku umat Islam pada ini dia sebut benda-benda yang bersifat seperti itu. Tongkat yang usar daripada kayu koka umpamanya maka dia pergi jual kayu koka Dia tak be kaji bagaimana Musa ni seorang yang mengajar kita kerja independen jaga kambing Nabi-Nabi semua jaga kambing kenapa tak jadi usahawan kambing itu lebih besar contohnya daripada dia pergi jual kayu yang di timbul-timbulkan cerita-cerita dusta terhadapnya tuan-tuan dan ini masalah umat Islam orang suruh fokusnya lain Allah suruh tak langsung fokus yang lain lain yang difokus macam mana nak jadi bangsa berjaya orang suruh dah sibuk cerita bagaimana naik ke bulan bagaimana membuat kenderaan terlaju di dunia keselamatan injury training ni kita sibuk lagi dengan kayu-kayu dan -kayu tak tahu mana asal usulnya ini. Ini komen oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam buku beliau tajuk Kaifanat Ta'amulul Al-Quran. Yang disebut dengan benda-benda yang bersifat seperti itu kita dah rupakan software-nya. Intinya yang dikehendaki oleh Allah untuk kita faham daripada kisah seperti ini. Jadi Allah SWT memberitahu bahawa apabila kata itu mukjizat yang diberikan kepadanya bukti kepada Firaun dan pengikutnya bila diutuskan kepada mereka kelak. Jadi tongkat kui Allah jawapan Nabi Musa Maksud Musa adalah untuk menjatuhkan daun daripada pohon Untuk makanan kambing-kambingnya Untuk santapan kambingnya Dan begitu juga digunakan untuk digantung bawa air di belakang mangkali di bahu seperti kebiasaan, kebanyakan, pengembala Kadang-kadang digunakan untuk mukul binatang berbisa Merayap seperti kala jengking dan ular Jadi Allah telah memintakan Al-Qihaya Musa lepaskan, tiba-tiba ia menjadi seekor ular Tuan-tuan ini oleh Allah Sukihan Yang mengayap di atas Pegutnya seperti ular yang lintah Karena penggunaan Quran Kita akan lihat Disebut oleh Allah S.A.T Perkataan ini berulang-ulang Kadang-kadang sebut Hayatun Kadang-kadang sebut Su'banun Kadang-kadang sebut Kanha Jan Kanhajan wala, Walamudbiran Tengok Allah gunakan perkataan Yang berbeza-beza Habiz ni Tuan-tuan so Dalam ayat kita baca ni Hayatun Dalam Surah al disebut Dia Jan Yang pernah kita bincangkan dahulu kan Kenapa perbezaan-bezaan ini Allah gunakan dalam maksud yang beza Kebanyakan ulama' bahas mengatakan Hayatun nak nanya ular yang kecil Hayatun Hayatun Ular yang kecil Contoh boleh lihat dengan kamus Sebagai contohnya kamus Al-Farid Dan kamus yang lain yang baik juga Kamus Al-Aziz Perbezaan ini disebabkan Perbezaan tempat terjadinya mu'zat itu Ini disebut oleh Syihah Banaka' Al-Maidani Dan kitabnya Kawa'il Al-Amsal Ditadabur Kepada Quran Al-Karim -Qur ayat Ayatnya Al-Quran Buku tajuk Kawa'il Al-Amsal ni Bagaimana nak memahami Al-Quran dengan cara yang paling Misali Yang paling tepat Jadi Biologi ataupun fizikal Ular ni berbeza-beza Kejap sohban Kejap hayah Kejap jalan Hayatun ular kecil sohban, ular yang besar, yang panjang Yang menakutkan jan, ular yang sangat menakutkan Kenapa tuan-tuan agaknya? Jadi kerana perbezaan tempat mujizat ini terjadi Tongkatnya menjadi ular besar yang menakutkan sohban di hadapan Fir'aun Hayatun dia kecil di depan Nabi Musa Kerana tak perlu nak takutkan siapa Allah nak beritahu Nabi Musa ular jadi daripada tongkatmu kalau dibawa besar seperti yang berdepan dengan Fir'aun, tentulah tak berpengguna sabar tempatnya, tuan-tuan. Jadi, ni perbezaan penggunaan Al-Quran. Bila jalan lebih menakutkan, ini kepada ahli-ahli sihir, yang enggan pada peringkat awal untuk taat, untuk patuh dan beriman kepada Nabi Musa. Yang pernah kita bincang dahulu dalam surah-surah yang lepas. Jadi, perbezaan penggunaan Al quran ini, merujuk kepada keadaan, situasi. Perlu kepada ular besar, maka tongkatnya ular besar, so'aban. Ular kecil dia dua kejahaya tuan Kalau nak menakutkan arisir, jan Jadi penampilan ular ni dalam bentuk yang berbeza-beza Sesuai dengan tempat, sasaran dan tujuan Ia timbul dalam tempat itu tuan-tuan Jadi disifatkan dengan keadaan tersaah Merayap dengan cepat untuk menggambarkan kehidupan ular ni sempurna Jadi bukanlah satu benda dongeng ataupun main-main tapi Hayatun Tasha'ah Ular yang penuh dengan tenaga Energetik Maknanya ular yang sebenar Bukan sihir seperti yang Maruf pada waktu tersebut Orang-orang Mesir berbangga dengan Pencapaian mereka Dalam bidang sihir Tuan-tuan yang rahmatin dan dikasih Allah sekalian Kemudian datang ayat Qalaquzha walalatakhaf Sanu'iduha sihiratahal ula Wadum yadaka ila janah Hika takhruj mayda Amin gaysu Ayatun uqra Li Nur yak min kubra idh hab fir'aun innahu tagha Allah berfirman ambillah ia dengan jangan takut kamu akan mengembalikannya kepada keluarga niswala dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu supaya keluar cahaya putih cemerlang tanpa cacat sebagai tanda yang lain untuk kami perhatikan perlihatkan kepadamu sebagai tanda-tanda Kekuasaan kami yang sangat besar pergilah kepada fir'aun Sungguhnya dia telah melampaui batas melihat peristiwa ular yang luar biasa ni tuan-tuan dengan mata kepalanya nya sendiri Nabi Musa menjadi takut Maka Allah menyenangkan Menenangkan Mengamankan, mengamankan perasaan Nabi Musa Dua Allah berfirman Ambillah ia Pegang ular itu balik semula Jangan takut Kami akan kembalikannya kepada keadaan asal Menjadikannya tongkat balik semula Dan kami ma'anggurahkan kepadamu jizat yang lain Kepitlah tanganmu Tangan kananmu Melalui leher bajumu ke dalam ketiakmu sebelah kiri Dan tariklah keluar Menyelah saya Tanganmu akan keluar menjadi putih Bagaikan cahaya matahari yang menyilaukan mata tanpa cacat Padahal sebelum ini Warnanya kehitam-hitaman Seperti kulitmu Nengusha ni warna dia asmar tuan-tuan Asmar Asmar maknanya Nengusha ni Kulitnya seperti disurut dalam hadis Hitam manis Jadi ini merupakan satu kebenaran Mu'jizat Yang lain Di samping tongkat itu Yang tukam jadi ular Kedua hal ini kami lakukan untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda kekuasaan kami yang sangat besar dan penguat hatimu dalam melaksanakan tugas menyampaikan dakwah kepada Firaun dan juga Bani Israel Karena itu pergilah kepada Firaun dan kaumnya untuk menyampaikan risalah Allah. Semoga dia insaf. Semoga dia beriman, tunduk kepadaku. Sungguhnya dia telah pun melampaui batas derhakanya kepada Allah dan sikap zalimnya kepada manusia perkataan janahaka contohnya janahikan ini digunakan oleh Allah Subhanahu taala janah pada awalnya makna sayap tapi digunakan juga untuk merujuk kepada bahu ke bawah sampailah ke ketiak Ini boleh tuan-tuan lihat dalam kamus al-farid sebagai contohnya jadi perkataan udmum udmum wadmum jan yarak ila janah Udumum ni Kami berkata Dhamma Dhamma ni maknanya Pada peringkat awal Maknanya Gabung Tapi dimaksudkan di sini Masukkan Tangan kanan Kamu Bergabung dengan ketiak kamu Itu Kamu lakukan Dengan masukkan tangan Melalui Jaib Iaitu lubang yang terdapat Pada leher baju Dan Kami akan Keluarkan cahaya Daripada tangan tersebut Contohnya Dulu kita telah bincangkan Selepas sikit Dalam surah Al-Araf tentang mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa ni disebut di tempat yang berbeza-beza kerana turunnya pada waktu yang berbeza-beza dan dia tackle dari sudut yang berbeza-beza masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallam ketika menyampaikan Islam kepada orang Arab pada waktu itu. Tuan, -tuan kata mengeluarkan dari sini wa dum jadaka ila janahika takhruj baydha' min yusu ayatan ukra Kata mengeluarkan, tuan yang kita dapat lihat dalam surah Al-A'raf al, al Mengeluarkan satu dengan cara yang keras Dengan cara yang sulit Seakan-akan ada satu yang bertahan sehingga perlu kekuatan, kesungguhan untuk memisahkannya Tentu saja masuk dengan tangan, melalui lubang baju tempat masuknya kepala ni Kemudian menyentuhkannya ke ketiak, keluarkan satu proses yang sulit masukkan laju dekat celah-celah lihi kita kemudian tarik keluar. Ini adalah satu proses. Jadi itu sebab Allah gunakan di sini dalam surat Al-Ar-Ra'nuz, nazaa'a, maknanya mencabut. Pernah kita bincangkan dah dulu. Kemudian bayda', bayda' yang maksudkan di sini bukan kena penyakit. Biasa orang kena penyakit bayda' ni, penyakit keputihan Apa keputihan ni? Penyakit macam penyakit sopak kulit. Panau. Ah, ha, panau. Bukan panau tapi ialah cahaya yang sangat menarik menarik perhatian, menakjubkan orang yang melihat, Lebih-lebih lagi kan Nabi Musa adalah seorang yang berkulit hitam manis. Pernah kita bincangkan dahulu tuan-tuan dan hadirin sekalian, dengan Nabi Musa ni disifatkan Allah asmar. Asmar ni mesti hadis yang pernah kita bincangkan dalam Sahih Al Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar perkara tersebut. InsyaAllah dalam kuliah akan datang Kita akan bincangkan peranan Musa di sini Dan doa Nabi Musa yang Allah ajarkan kepada kita Untuk diamalkan bila kita hadapi kesulitan dalam penyampaian Islam contohnya Dalam nak mengajar anak berpilatur contohnya Nak mengajar kita lebih berkeyakinan dalam menyampaikan dan ekspreskan ke peranan kita contohnya Kita akan lihat perkara ini dalam kuliah akan datang Kaitannya dengan kehidupan kita Al-Ibratu bi-umumi bi-khususi sabab Al-Quran tuguhnya untuk seluruh waktu Bukan terbatas pada zaman tertentu saja. Ibrahnya berpanjangan Bacalah daripada kitab yang bertajuk Tadabbur Al-Quran Beginilah Al-Quran mengajar kita Karangan Ustaz Muhammad Zamri Zainuddin Dan juga Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir Hafizahum Allah Kita lihat kali ini yang telah datang Allahumma'alam Ustaz Allahumma'ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wassalam Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Barakallahu Iikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh